Біля мене нікого не було. Порожня пляшка і сморід від себе самого допомогли все пригадати. Мені зробилося гідко і моторошно. Стрибнув у річку одягнений, щоб змити з одягу блювотину. Додому прийшов мокрий. Мати подала переодягнутися, але ні про що не спитала. «Хіба мені вперше так приходити?» «Звикла. Та й взагалі вона мене ніколи не стомлювала допитами». Наступного дня ми знову у трьох лежали голі на плоту. Я, Петро і Федір. Про вчорашнє ні слова. Вони, мабуть, думали, що я нічого не пам'ятав. Так потім Петро ніколи й не поновлював розмови про мою участь у їхніх походеньках у гості до рудничих. Чи вони більше цього не робили, чи робили надто вправно, я того не знаю. Не можу проминути смертельної пригоди, що сталося зі мною в один із наступних днів. Вона пов'язана з чимось таємничим, чого ми поки що не вміємо пояснити. Але так воно було? Отже, мушу розповідати незалежно від того, що скаже читач. Містика, власне, ховалася не в самій пригоді, а в тому, що з цього приводу напророкувала мені мати. А в наступні десятиліття її пророцтво повністю справдилося. Одного разу, стрибнувши з плоту в річку і зачерпнувши з дна мулу, я вже з останніх сил підіймався на поверхню. Раптом моя голова вдарилася об щось тверде. Одразу ж збагнув, що потрапив під плід. Я знав, що поміж плотом берегами не лишалося навіть щелини. Униз потечії, де двигун висмоктував воду з рейки, до якої на ланцюгої приковано плід, звисала аж до дна дротяна сітка з великими чарунками. В них навіть пролізе голова, але не пролізе тулуб. Отже, це фактично була підводна печера, з якої був лише один вихід – проти течії. Але потужний двигун працював, це посилювало течію, тож я швидко опинився біля дротяної сітки. Це допомогло зорієнтуватись, але мені вже паморочилося в голові, потрібен був хоч один ковток повітря. Страх заполонив мою душу, промайнула думка, що в мене вже не вистачить сил супроти течії грибти попід плотом сажнів зотри, не менше. Відштовхнувшись від сітки, почав відчайдушно грибти, помітив, що обличчям відчуваю течію, отже грибу в правильному напрямі. Втратив відчуття часу, а згодом втратив і свідомість. Не знаю, скільки часу я пролежав непритомний на березі, конвульсивно вп'явши пальцями в кущики очерету. Голова була на поверхні, а ціло в воді». В цьому стані я прийшов до тями і почав дослухатися до людських голосів, що лунали від плоту. «Не там шукаєш, Карпе! Його під сітку занесло!» «А Карпа хто потім витягне?» Не одразу зрозумів, що то мене шукають. Зрозумів лише тоді, коли почув голосіння матері, яка бігла від їдальні в напрямі річки. Боявся виходити з кущів, бо цім то я усіх обдурив, не виправдав людських сподівань а біля плоту вже зібрався чималий гурт. Голі водолази шастали серед селян, коментуючи пригоду. «Я нарахував до ста, його все немає, потім і лічити припинив», – пояснював Петро Литвин. «Ми завжди рахуємо», – додав Федір. Як Радькома вийшов із кущів. Деякий час на мене й уваги ніхто не звертав. Усі чекали, доки повернеться з-під води черговий пірнальник. Та ось у мокрих підштаниках виліз на плід Яків, син нашої сусідки, тітки Марини. «Біля сітки його теж немає?» Трохи віддихавшись, оголосив Яків. «Я все дно руками обмацав». Хтось розгублено кинув. «Та де ж йому бути?» «Ой, Лишенько, оже же воно капусне!» Радісно вигукнула мати, яка помітила мене перша. Замиті її радість змінилася на гнів. «Де це ти був?» Я мовчав, приховуючи... Долоною те місце, де ще недавно у мене видувалася гила. І тут мати накинулася на мене з лозиною. «Наш тобі наш, щоб знав, як людей морочити, бач, яку гру вигадав!» «Так йому я вдохо», – мовив хтось із жінок. «Чого їх тільки в школі навчають?» Вдома, помітивши, що я плачу від нежданої кривди, мати лагідно погладила мене по голові. Вона мене ніколи не била, а це раптом відлупцювала так незаслужено. Хоже на каламбур. Як потонеш, той додому не приходь, шкуру спущу. Ну, розкажи, чого ти ховався? Пожарпувати хотів. Я не ховався. А де ж ти був? Під плотом.